Ményimányi fusinokum a gamma kommandó vegyes vállalatt társ tulajdonosa, és egyben vezető egyzője, megszokott Fekete Zsyjében, lépett be a docsóba. Riccs Rei után körülnézett. Tekintete egyetlen pillanat alatt eltorzult. Apró testét valami ember feletti dükerítette hatalmába, az ugrópulthoz perdült, és hatalmas ordítással borzalmas csapást mért a kemény fából ácsolt, nehéz bőrrel bevon szekrényre. A szilárd szerkezet úgy hullott szét, mint vőlegény reménye a nász éjszakán a szüzesség tekintetében. Groszman Pista, helyesebben a hóhér, mint hogy ez utóbbi a fedőneve a kommandóban. Meg sem mert mocanni. Úgy tett, mintha mokusóban lenne, pedig hát. Na, azt hiszem egy pillanatra meg kell állítanom az események vonalát. Mégsem tisztességes dolog, hogy meg sem magyarázzam, mi az a gamma kommandó, meg hogy kerül egy kis japán egy magyar vegyes vállalatba. Nos, 2073-ban hazánkat is elérte a nemzetközi terrorizmus 13. hullába. Hát szerencsére nem véres események formájában, na de a hatóságainkat nem gátolta meg abban, hogy messze menően hatékony ellenintézkedéseket foganatosítsanak. Az első támadás célpontja egy ABC áruház volt, ahol négy fegyveres Később derült ki, hogy öt addig nem ismert szervezett tagjai. Arra kényszerítette a boltvezetőt, hogy megígyon egy zacskós tejet, és hozzá két szelet kenőmájast fogyasszon az úgynevezett hűtőpultról. További akciók megelőzésére a kormány különbizottságot hozott létre, amelynek feladata a helyzet elemzése és az operatív intézkedések meghozatala volt. Rá kellett jönni, hogy a tapasztalat és az anyagi javak hiánya hátráltatják a hatékonyságot. Nagyon bölcs döntés volt egy vegyes vállalat létrehozása. Pár nap alatt sikerült a legjobb partnereket megtalálni. A közös érdekeket, feladatokat kidolgozni, a szükséges anyagiakat összeszedni, az akcióprogramot részletesen lefektetni. Azután nem egészen három év és nyolc hónap alatt a hatósági engedélyek is együtt voltak. Beindulhatott a Gamma Kommandó vegyes vállalat. Magyar-osztrák-japán vállalkozás lett. Hazai színekben a Budapest főváros és környéke Gránát-Alma közös vállalat jeleskedett. Remek választás volt, hiszen a Gránát-Alma korábbi igazgatója, Miskei Rudolf, többszörösen bebizonyította, hogy ragyogó menedzser. Na és, az sem elhanyagolható, hogy már nevében is utal az egyetemes és általános leszerelést követő helyzetre gránát, egyenlő, alma. Az osztrák sógort, az Austro Sport und Spielwaren GmbH képviselte, illetve annak ragyogó igazgatója, Hans Lövendorst. Ez a cég forgalmazza a legügyesebb fegyvermaketteket, másolatokat, modelleket, a legváltozatosabb nyersanyagból. Így polimerekből, marcipánból, illetve keményített papírból. A japán fél volt a harci ütőerő a pszó nemes értelmében. A világhírű Minimanyi Fushinoku harcművészeti intézet 33%-os részesedés fejében vállalta a kommandó felkészítését és állandó harckészültségben tartását. A hazai gyakorlatnak megfelelően a személyzetet, helyesebben a kommandó tagjait, a magyar fél biztosította. Az Ausztrosport und Spielwaren GmbH szállította a felszerelést, és minima nyíjfus nyuku vezette a kiképzést. A gamma kommandó elnevezés, könnyű kitalálni, a résztvevők neveit fedi. Ga mint gránátalma, mm. mint minima és a mint ausztrosport und Spielwaren. Na hát, ennyit a gabmáról. Nézzük tovább az eseményeket. Ott tartottam, hogy Grossmann Pista, vagyis Hóhér, nagyon be volt ijedve Fusinokó Pedig a java csak ezután következett. Hmm. Hollandi vannak többi, komando? – kérdezte Fushinuku vérben forgó szemekkel. Szegény Grossman Pista azt sem tudta, hogy hová bújjon. – Hát való igaz, ezen a héten már ez a negyedik alkalom, hogy Fushinuku őt találja egyedül az edzőteremben. Na most, mint mondjon? – Hazudjon. Egy karatékkal hazudjon? – tehát az lehetetlenség. Egy Grossmann mondja meg ennek az ideges kisembernek az igazat, hát az meg még nagyobb lehetetlenség. Grossmann Pisti az arany középutat választotta. Hát mizé, mondta a látszólagos könnyedséggel, az a helyzet, vagyis hát helyesebben volt a helyzet, illetve hát majd most lesz, hogy hát majd... Hát dolgok volt, vagyis hát van, illetve lesz. Grossman Pista napokig rágódott azon, hogy mennyire helytelen volt, ennyire bonyolult nyelvtanész helyzetet teremteni a magyarul mérsékelten értő és beszélő mesteregyzőnek. A volt, van, lesz fogalmak elmosódottságának tulajdonította azt a heves reakciót, hogy... És rúgott. a 150 kilós homokzsákba. A vastag bőr úgy repett szét, mint vasárnapi Bécsi szelet, a Prézli. A homok sziszegve kezdett csordogálni a padlóra. Grossman Pista agyában meg csak az járt, hogy ez a rúgás érhette volna őt is valahol. Nos, hát hol lenni vannak többi kommandók? Úgy látszott, Pista korábbi tájékoztatója süket hülekre talált. Hát a Pici, a Dagi, meg a Hosszú. Ők a Rosenhügel testvérek. Egyébként Miskei, Brudi unokajcsei. Hát ők csúsztatnak. Azt már nem mondta Pisti, hogy Rudi bácsi nyaralójában alapoznak éppen. Hát a, a bivaj... Gyengébe kedvéért, doktor Láng Edel Jogász, az e bizottság ülését vezeti a, -a, a Mariska néni panaszáminát, a, -a sziklá és Kobra pedig. Grossman Pista eddig jutott. Fucsiduku szinte sikított. Na, elég! És megint rúgott abba a szegény, tehetetlen bőrzsákba, mintha... Az lenne minden bajnak az oka. A zsák úgy nyílt szét, mint egy rózsa hat nappal nap után. A homok már nem csordogált, hanem kiesett a zsákból a dojo padlójára. De ezzel még nem hagyta abba a dühöngést. Ráugrott a tekintélyes homok tetejére, és onnan kiabálta magas fejhangon, a héten kommandó nem egyzeni, mindenki függéni? én elmenni és panasz, pénz meg visszateszni, pamba! Hát, ebből több következtetés is levonható. Egy, egy mesteregyzőnek teljesen mindegy, hogy valaki lóg vagy függ. Kettő, egy kapitalista egyző mindjárt világgá kell, hogy menjen, csak azért, mert pár embernek dolga van. Három. Mekkora esze volt miskei Rudinak, amikor azt a hatalmas táblát megcsináltatta? Istenem! Hányan rázták a fejüket, hogy így, meg úgy. Na, de mekkora esze volt? Na, most is, itt van a dozsóban, szemben a bejárati ajtóval. Ez áll rajta. Mi? Magyar karatékák? Csak pofonokat, ütéseket és rúgásokat adunk vissza. Pénzt vissza nem adunk. Ekkor előre előrelátása csak egy miskeinek lehet. Amikor Fushinoku kiborulásai során pénz visszaszedésre tett célzásokat, a tábla minden esetben megtette a magájét. Egyébként is Minimanyi Fushinukunak csak részben volt igaza. Azt senki sem vitatja, hogy a kommandó néha napján nem található az egyzőteremben. Pardon, a dojo-ban. Na de már hát bocsánatot kérek a világtól. Ez egy magyar vállalat végül is. Még akkor is, ha vegyes, mint egy imbisz. Miskei Rudinak korán sem irigylésre méltó a helyzete, de ugyanez vonatkozik a kommandó többi tagjára is. Persze kívülről mindenki csak irigykedik, mert azt hiszik, hogy micsoda nagy buli ez a kommandó. Mindenki csak a tanulmányutakat és az absztró extra juttatásokat látja. A mindennapok kínlódásait az már kevesen. Legfeljebb a kommandó tagjai. Hát már ez a fránya japán nyelv is sok problémát okoz. A múlt kedden, amikor véletlenül az egész kommandó a Docsóban gyakorolt, Fuchinoku a hármas váltott kezes ütést magyarázta. A hozzá legközelebb álló bivajnak, vagyis dr. Lángnak ezért odarikkantott, hogy csak itt. Doktor Lang nem jól reagált, sőt, mondhatám rosszul. – Hogy csuki az a buzi nénik és segge? – üvöltött az elképet egyzőre, aki végül is egyetlen csapással némította el bivajt az elkövetkező két napra. De nem volt vidám a csütörtök esti edzésesem, amikor a kommandó valahogy nem akart összeállni. Lehetjögött az egész társaság. Végül is Fushinuku elüvöltötte magát. Tachi! Ettől meg Tigris, vagyis a tarpataki aki Ricsi hidrológus borult ki. Sértve érezte Tigris mi voltát. Veszelősen elkezdett kiabálni. Te vagy egy neszlet, Tachi! Tigris vagyok, tigris, tigris, tigris, tigris! Addig, addig kiabáltam míg Fucsinuku meg nem rúgta, hát ott, ahol a férfi embernek a legjobban fáj. Na, mondta is a hóhér elgondolkodva, hát, te, kobra, hát most kezdek rájönni, hogy te tulajdonképpen azért vagy a kommandótágja, hogy legyen egy valaki, aki nem lehet tökörrúgni. A kobra ugyanis Gábor Zsuzsi, alkommandó állóeszköz nyilvántartója. Már amikor ez lehetséges? Na de hát nem lennék igazságos, ha csak olyan malőröket idéznék fel, amikor Fuccinukú tett kárt alkommandóban. Mert hát bizony megtörtént ennek az ellenkezője is. A sose felejtem el. A közel harcot gyakorolták a gyerekek, én a szokásom szerint a galériáról figyeltem a mozgásukat. A mester boka ingatást akart provokálni, hátralépéssel. Ezért ennek megfelelően rikkantott. Bá! Hálai, csúli, ami de nem volt sem hátralépés, sem boka ingatás. Az a lökött torpedó, vagyis martongyuszi, a cukrászunk, aki a legkevésbé értette a japán vezényszavakat, úgy fültövön vágta a mit sem sejtő, gyanútlan mestert, hogy csak a fivérek tudták röptében elkapni. Na de pillanatok alatt talpra állt, megrázta magát és üvöltött egyet. Uh, és szegény torpedó. Azóta sem merik kidugni az orrát a cukrász üzemből. A keze viszont annyira reszket, hogy tegnap délben, amikor tálalni kezdte az eper felfújtat, hát az úgy összement, mint gyapjúgatja a forró vízben. Amikor a Központi Ratifikációs Központ Kék szalonjában ünnepélyes keretek között aláírásra került a Gamba Kommandó vegyes vállalat, Mégsem sejthette, hogy micsoda munka, milyen kemény élet vár a kommandó tagjair. A tíz tagú operatív csoportparancsnoka Miskei Rudi lett, Fedőnevén Sakál. Ő egyben a vegyes vállalati igazgatója is. A nem produktív, kifejezetten administratív létszámot a minimumra tervezték. A kezdeti időkben mindössze 67 alkalmazott, a felfutás után pedig alig 73-an látták el az administratív teendőket. Miskei maga állította össze az operatív csapatot, kizárólag az egyéni teljesítmények mérlegelése alapján. A felvételt ötnapos terhelési próba előzte meg, amiben természetesen részt vett már a mesteregyző, Minimanyifus inoku is. Ebben az időben akart először visszalépni, s ekkor került a már idézett, ügyesen megfogalmazódott tábla a Dojo falára. Az egyéni teljesítményt egytől tízig pontoszták. A felvételhez az első szintet 9,99 században jelölték ki. Így lehetett csak biztosítani miskei rokonságának, baráti körének, bizonyos fontos emberek fontos embereinek a bejuttatását. mint hogy a pót felvételik alkalmából. De útállom a linkelést. Volt a voltai előtte között egy valaki, aki bizony igenis, hogy elérte a 9,99 pontot, amiből halló, a 9,9 a harcművészeti alapfogalmakból jött össze, a még hiányzó kilenc század pedig a szellemiekből. Ez a valaki nem más, mint a Grossman Pisti, akiről kiderült, hogy már hat éven más sem csinál, mint harcművészkedik, és úgy bánik a bal tenyerével, mint a bárgyával. Ezért is lett a fedőneve Hóhér. Na persze, az is az igazság fontos része, hogy Grossman Pista, a póhér, még egy szónyogot sem képes agyon csapni. Ami mozog, vagyis él, az számára valamilyen formában szent. Hát ez borzasztó sok konfliktust okozott életében, pláne hát amióta a kommandó igencsak aktív tagja, Arról már nem is beszélve, hogy nyaranta úgy összecsipik a szúnyogok, hogy úgy néz ki, mint tóni fiam pöttyös labdája. Na de ez nem tartozik szorosan a tárgyhoz. Van még valami, amit el kell mondanom. A mi erkölcsi normánk nem engedheti meg, hogy valaki abból éljen, hogy egy kommandó tagja. Amikor a gamma kommandó vegyes vállalat megalakult, sok fejtörést okozott a hatóságoknak ez a probléma. Aztán végül is a vállalati forma ezt könnyűszerrel megoldotta. A kommandó operatív tagjai tisztes polgári fogalkozáshoz jutottak a vállalatnál, és a kommandóban való tevékeny részvételük szigorúan amatőr. A legkönnyebb helyzetben miskei Rudi az igazgató volt, hiszen egy igazgató az igazgató. Na, még akkor is, ha néha ha a helyzet úgy kívánja, úgy viselkedik, mint egy sakál. Na, most, hogy újra olvasom ezt a dolgot, ez mintha félreérthető lenne. Rudi nem úgy sakál, hogy közben egy igazgató. Csak akkor, hogyha a kommandó parasztoka Viszont akkor is igazgató. Vagy a, a... Na, na jó, jobb, jobb, ha ezt most hagyjuk. Rudi unoka testvérei, a Rosenhügel fivérek, fedőnevük pici, dagi és hosszú, öt évet töltöttek el a Budapest főváros és környékek gránátalmak közös vállalatnál. Pici boltvezető, dagi csapos, hosszú pedig a negyedik telepen orbitalista volt. Hát igaz, az, hogy sokat nem sportoltak, de nagyon bírták a gyömbérsört A gamma keretében az antistetikus osztályra kerültek szeparátornak. Tarpataki Richard, mindenki Richie, fedőnevet Tigris, tehetséges hidrológus. Egyik páratlan sikere, hogy 5789 méter mélységben talált ivóvizet Miskely Rudi nyaralója telkén. Tehát, ha ez nem sikerül, akkor még ma is vödröznének. Ő lett a Gamma hidroped Flottájának szuperintendánsa. Mint hogy a Gamma vegyes vállalat ez időtájt nem rendelkezett hidropedekkel, hát a munka nem volt túl kimerítő. Dr. Lang Ede jogász, a fedő neve Bivaj, a gránát jogásza volt 11 évig, egyébként Miskei Rudi ulti partnere. Félelmetes ulti hírében állt. Az beszélik országszerte, hogy ütései védhetetlenek. Na hát így került a kommandóba is. A polgári foglalkozása egyébként tanácsos. Há, Nagy Albert, a fedőneve Szikla, eredendően énektanár volt. A kommandóba Gábor Zsuzsi révén került, akinek a fedőneve egyébként Kobra. Hát ez egy kicsit bonyolult. Kobra remek lány, és Miskely meggyőződése volt, hogy lány nélkül kommandó nem képzelhető el. De Zsuzsi illetve Kobra, H-nagy nélkül nem volt hajlandó leszerződni. Tehát így lett a gamma kommandó vegyes vállalatnak egy énekkarvezetője, azaz H-nagy, és egy nagyszerű állóeszköz nyilvántartója, vagyis a Zsuzsi. Marton Gyuszi a gamma cukrásza lett. Egyébként az a fura, hogy tényleg cukrász. Miskely sosem árulta el, hogy miért marton lett a gamma cukrásza. Fedőneve, torpedó. Utolsónak hagytam groszman pistát, a hóhér, hiszen róla már azért többször esett szó, így hát minek már megint. Ő a legjobb ugyós. jó ja, hát persze csak akkor, ha lenne szíve csapni. A docsóban látszólag minden a megszokott meterbe haladt. A kommandó nyomogott, Fushinoku hisztizett. Ekkor lépett be Miskei Rudi teljes menetfelszerelésben. Már hat hónapja üzemelt a gamma kommandó vegyes vála na de a parancsnokot még soha senki nem látta menetfelszerelésben. Akkor át üvöltött, hogy még Fuchinoku is megrezzent. Ami azért nem kis eredmény. Öt perc múlva sorakozó menetfelszerelésben. Menet gyakorlat. No, elképzelhetik, hogy mi volt a reakció. A kommandó mind a nyolc tagja egyszerre kezdett kiabálni. Ez Durva kis összegzés belőle. Minek? Maraság. Hadd most, ja, hülye vagy, dolgom van. Randi, beteg vagyok. Majd frász megyek. Majd nyukám, vár. Törlés, törlés. Satöbbi, satöbbi. A is két ez a hangzavar azért nem nagyon befolyásolta. Ismét elüvöltötte magát. Kós! Öt perc múlva sorakozó. a gyakorlat. Félúton prémiumosztás. Öt perc sem telt bele, a kommandó menetkész volt.